Po zranom običaju naše crkve, počitaj ćemo žitije svetitelja koga danas slavimo, svetog mučenika Bonifatija, bogonosnog čudotvorca. Prva crkva, rana crkva je odmah počela, nadahnuta duhom svetim, da zapisuje i stradanja njenih sinova, ne zato da bi ih otela od zaborava, jer oni su Bogom upamćeni, nego da bi budućim generacijama predala te sveštene primjere prave vjere, Učeničke vjere, vjere ispovjednika. Jer znao je crkva i znao je duh sveti da će doći vrijeme kad nećemo biti dobro ni obaviješteni, kad će i orijentacija biti loša i kriterijum i pogrešni. I zato je ostavila naraštajima, a evo i našem naraštaju, dragocjena žitija svetih mučenika i iz onih prvih dana kad je Duh Sveti nadahnjivao srca i evo i danas u 21. bolesnom 21. vijeku zdravi primjeri zdrave vjere, prave vjere, vjere mučenika svetih. Međutim tim ima Posebno mjesto zauzima žitije svetog mučenika Bonifatija, obzirom da ono pada baš u ove dane kolektivnog ludila i pojačanog dejstva demonskih sila, vrlo često biva preskočeno, mada evo već smo sekli tuđo volsku naviku da ignorišemo žitija svetih Među nama ima onih revnosnih koji, eto makar uz pomoć ohritskog prologa, ispoštuju naše svetitelje, a sve je manji broj onih koji čitaju žitija svetih koja nam je sabro naš vrijedni i prepodobni otac Justin Ćelijski. Pa ćemo večeras, kako reku smo, po drevnom običaju crkve, kad se narod sabira u hramovima i pročitati žitije, ne bili se ogrijali, ukrijepili i ohrabrili. I naravno svoju vjeru provjerili ovim mjerilima mučeničke vjere i mučeničke krvi. Vi onako sa molitvenom pažnjom ispratite ovo žitje, jedno je od čudesnih žitija. Možete naravno za vrijeme čitanja shobodno da sjedite. Molitvama svetoga mučenika Bonifatija, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Bijaše u Rimu jedna žena bojarka po imenu Aglaida. Otac joj Akakije ranije bijaše gradonačelnik grada Rima. Mlada i lijepa, bogata vlasnica ogromnog imanja naslijeđenog od roditelja bez zakonitog muža, a glaida provođaše dane svoje u bludočinstvu i grijesima, pobjeđivana strašću nemoćnog tijele. Imađaše ona vjernoga slugu, upravitelja njenoga doma i imanja, on bijaše mlad i vrlo lijep, zvao se Bonifatijem. Sa njim ona življaše u grešnim odnosima, zadovoljavajući svoju tjelesnu požudu. Govoriti o ovome nije sramno, pošto će dalje biti riječi o blaženoj i čudesnoj promjeni njihovog života. Jer kada hvalimo svetitelje, onda ne prećutkujemo i ranije grijehe njihove. Da se pokaže da nisu svi od mladosti bili dobri i pravedni, nego su slično drugima imali pokvaren život, ali se usavršiše istinskim pokajanjem, dobrom promjenom duše i velikim vrlinama i proslaviše svetošćom. O tome se govori u žitima svetih zato da i mi grešni ne bi očajavali, nego da bi pohitali da ispravimo sebe, znajući da i poslije grehova uz pomoć Božiju, možemo postati sveti, ako to samo sami poželimo i potrudimo se. I zaista... Divna je to i radosna srcu povijez u kojoj čujemo kako grešnik, koji čak ni nade na spasenje nema, neočekivano postaje svet, a pritom i mučenik Hristov. Primjer toga je ovaj svet i Bonifatije. On najprije življaše u nečistoti, I biješe pijanica, a potom postade ispovjednik i sjajni podvižnik i slavni stradalac za Hrista. No, Bonifatije i u vrijeme svog razvratnog življenja, mada robovaše grijehu ipak i mađaše neke dostojne pohvale vrline. Biješe on mivosti prema siromasima, pun ljubavi prema putnicima i žavostivamm prema svima koji su u nevoljama. I on jedne vasi paše bogatom mivotinjom, druge s ljubavlju zbrinjavaše, treće sam miivosno i sa osjećajno pomagašem. Imajući svakda u srcu svom želju da se popravi, Bonifati je često uzdisašeg Bogu da ga on izbavi iz džavodih zamki i da mu pomogne poseti gospodarem nad svojim požudama i strastima. I gospod ne prezre stvorenje svoje i ne ostavi da ovaj dobrodjeteljan čovjek I dalje tone u ubitačnoj pohotljivosti, niti dopusti da on dijela milosrđa svoga i nadalje kalja nečistim grijesima, nego blago izvole urediti tako da skverna dijela njegova biše omivena prolivanjem sobstvene krvi njegove. I time duša njegova bi ukrašena kao carskom porfirom i ovjenčana vijence mučeničkim. A to se dogodi na sljedeći način. U to vrijeme bijaše silno gonjenje hrišćana. Duboka tama idolska pokrivaše sav istok. I mnoštvo vjernih bivaše mučeno i ubijano za Hrista. Gospodji pak Bonifatijevoj sinu u glavi spasonosna misao, a srce joj obuze neodoljiva želja da ima u domu svome mučeničke mošti. I pošto među slugama svojim ona ne naložioše drugoga sem Bonifatija koji bio ovu zamisao vjerno i revnosno ostvario ona pozva Bonifatija otkrimi svoju želju i na samomoreče tebi je poznato brata kolikim grijesima oskronavi smo sebe ja i ti Ni najmanje ne brinući o budućem životu I kako ćemo predstati strašnom sudu Božjem Na kome ćemo po dijelima svojim biti osuđeni na teške muke No, ja sam čula od jednog pobožnog čovjeka Da ko ima kod sebe mošti mučenika Hristovih i poštuje ih taj dobija veliku pomoć ka spasenju i u domu njegovom grijeh se ne umnožava. Šta više, kakav se može udostojiti onog vječnog blaženstva koje su se udostojili sami sveti mučenici? A mnogi sada, kako govore, izvršuju divne podvige za Hrista. И предајући тјела своја на мућање, добијају мућање вјемце. Сто га ми ти послужи у овој ствари. Ето, дошло је време да ти на дјелу покажеш колику љубав имаш према мене. Отпутуј брзо у оне земље гје се врши гонјење хришћана. I postaraj se donijeti mi mošti jednog od svetih mučenika, da ih česno položim kod sebe i da podignem crkvu tome mučeniku i da njega svakda imam kao svog čuvara i zaštitnika i stavnog posrednika pred Bogom. Saslušavši Aglaidu, Bonifatije s radošću pristade na njem predlog, sav gotov za takav pothvat. Gospodjo mu dade mnogo zlata, pošto je bilo nemoguće uzeti tijela mučenika bez poklona i teškog zlata. Jer neznabošci mučitelji, videći veliku ljubav i usrđe Hrišćana prema moštima, Ne davahu ih zabadava, nego ih prodavahu po skupu cijenu I time silne prihode sebi sticahu Sa tog razloga, Bonifatije uze od svoje gospodarice mnoštvo zlata Kako za otkup mučeničkih moštiju, tako i za razdavanje milostinje zlata 7. Pripremi on takođe i razne mirise, platna i sve ostalo što je potrebno za uvijanje i prenos svetih moštiju. 8. Uzevši sa sobom i mnogo slugu gospodje svoje i prijatelje svoje i konje, on spreman već krenu na put. na put. Но, полазећи из куће, он, смијући се, рече Господји својоји. «А шта ће бити, Господјо, ако ја не нађем никакво тило мученика, па тебе донесу моје тило за Христа намучено, да ли ћеш га примити с чаћу?» А Глаида се насмја, Nazva ga pijanicom i grešnikom i ukoravajući ga reče mu Brate, sada je vrijeme ne za šaljenje, već za pobožno strahopoštovanje Potrebno je tebi da na putu strogo čuvaš sebe od svake nepristojnosti i neozbiljnosti Sveti posao valja obavljati časno i valjano, i putovati u krotosti i uzdržanju. Imaj stalno na umu da ti ideš poslužiti svetim moštima, kojih nismo dostojni ne samo kosnuti se, nego ni pogledati na njih. Putuj dakle s mirom, a Bog koji je uzeo na sebe obličje sluge i prolio svoju krv za nas, neka nam prosti grijehe naše i pošaljeti angela svog, i neka putovanje ustroji na dobro i napredak. Bonifatije primi k srcu savjet gospodje svoje i krenu na put. Razmišljujući o tome čega se on ima doticati svojim oskrnavljenim grešnim rukama, Bonifati je stade tugovati zbog pređašnjih grehova svojih i došavši u strah Boži, on se poče postiti. Ne jesti mesa, ne piti vina, nego se usrdno i često moliti. Jer strah je otac straženju, a straženje je majka unutrašnjeg spokojstva Spokojstvo produbljuje savjest Savjest čini to da duša kao u nekoj čistoj i neuzborkanoj vodi gleda svoju neljepotu A to sve porađa početak i korijen pokajanja Tako Bonifati je posadi u sebi korijen pokajanja, počevši od straha Božijeg i od straženja nad sobom i od ispitivanja svoje savjesti. Svojim postom i uzdržanjem i neprestanim molitvama on očigledno projavljivaše svoju želju za savršenim životom. Godo Bonifati stiže do Male Azije i uđe u znameniti kilukijski grad Tars. U njemu tada za carovanja Dioklecijana i njegovog saupravitelja Maksimijana zateče жестоko goninje hrišćana. Ostavivši sluge u gostionici, onim naloži da se odmore ...od napornog puta, a sam neodmarajući se, odmah pođe da vidi stradanje mučenika o kojima je ranije slušao. Došavši na mjesto mučenja, on ugleda mnoštvo naroda koji se bio slegao da posmatra mučenja vršena na hrišćanima... Vidje Bonifatije raznovrsna mučenja svetih. Jedina krivica sviju njih bješe hrišćanska vjera i pobožan život. No, stavljahu ih na nejednake muke. Jedan je visio glavačke, a ispod njega je buktao oganj. Drugi je bio krstoliko rastegnut, privezan za četiri stuba. Neko je ležao prestrugan testerom. Nekoga su mučitelji strugali oštrim oruđima. Jednome su oči vadili, drugome udove odsjecali. Jednoga bijehu nabili na kolac, koji mu do grla prolažaše. Nekome bijehu kosti polomljene i smrskane, drugome ruke i noge odsječene, te se kao klupče valjaše po zemlji. No svima njima biješe zajedničko, 1. Junačko trpljenje i na licima sviju njih vidjela se duhovna radost, jer ukrepljivani blagodaću Božijom oni podnošaku nepodnošljive za ljudsku prirodu muke. 2. Blaženi Bonifatije pažljivo posmatraše svetom čas diveći se junaštvu mučenika, Čas želeći sebi isti takav vijenac. Zatim, ispunivši se sav božanske revnosti, on stade u sred mučilišta i poče grliti mučenike, kojih već biješe dvadeset na broju. Onda na sav glas uskliknu da ga svi čuju. «Veliki je Bog hrišćanski, veliki, jer pomaže slugama svojim i ukrepljuje ih u tako velikim mukama. Rekavši to, On ponovo stade grliti mučenike i s ljubavlju im cjelivati noge, a onima koji ne imađahu noge он цјеливаше остале дјелове тијела. Грвећи мученике, оних притискиваше на груди и називаше их блаженима, јер ће јунаћки претрпјевши краткотрајне муке, они одмах добити вјечни покој и утјеху и бесконачну радост. Pri tome, Bonifatije se moljaše za sebe, da postane sadrug mučenicima u istom podvigu i zajedničar vijenaca koje će oni dobiti od podvigo strojitelja gospoda Hrista. Sav narod uperi svoje poglede na Bonifatija, naročito sudija, koji sjedjaše na sudištu i mučaše svete stradalce. Videći pred sobom čovjeka do šljaka i nepoznata, sudija upita, mirno, Ko je ovaj i otkuda je? I odmah naredi da ga uhvate i dovedu predanju, i upita ga, Ko si ti? Hrišćanin, odgovori sveti. No, sudio nasojavaše da on kaže svoje ime i porijeklo. Svetitelj odgovori. Prvo i najmilije moje ime jeste Hrišćanin, a došao sam ovamo iz Rima. Ako pak hoćeš da saznaš i ono ime, kojemi roditelji na Djanuša on oglasi Bonifatije sudio onda reče Bonifatije dok ti nisam iskidao telo i poglomio kosti pristupi i prinese žrtvu velikim bogovima prineseš li u dostojičnost velikih bogova Umjelostivit ćeš Bogove, izbavit ćeš se od muka koje ti predstoje i dobit ćeš od nas mnoge darove. Na to Bonifatije odgovori. Ne bi trebalo čak ni odgovarati na tvoje riječi, ali ipak ću reći ono što sam već mnogo puta ponovio. Hrišćanin sam. I samo ćeš to čuti od mene. Ako pak ne želiš slušati to od mene, onda čini sa mnom što ti je volja. Kada Bonifati je to reče, sudija odmah naredi da mu svuku haljine, objese naglavačke i silno biju. I svetitelj bi tako strahovito bijen, da mu od tijela, od padahu, čitava parčad mesa i kosti mu se providješa. A on, kao ne osjećajući bogove, ne obraćaše pažnju na zadavane mu rane, nego upiraše oči svoje jedino na svete mučenike, videći u njihovom stradanju primjer za sebe, i utješavajući sebe time što se udostoji zajedno sa njima stradati za Hrista. Potom mučitelj naredi da mu malo olakšaju muke, pa pokušavajući ponovo da ga riječima usavjetuje, govoraše mu. Bonifatije, ovaj početak mučenja neka te urazumi, Šta je bolje za tebe izabrati? Već si iskusio nepodnošljiva stradanje, zato se smiluj na sebe jadniče i prinesi bogovima žrtvu. Inače ćeš odmah biti stavljen na najveće i najstrašnije muke. Svetitelj odgovorim. Zašto zahtjevaš nepristojne stvari od mene, bezumniče? Ja ne mogu ni da čujem o tvojim bogovima, a ti mi nalažeš da im prinesem žrtvu. Tada sudija, bijesan od gnjeva, naredi da mučeniku zariju oštre igle ispod nokata na rukama A svetitelj, uzdigavši oči i um ka nebu, trpljaše, ćuteći. Zatim mučitelj izmisli opako mučenje. Naredi da se rastopi olovo i urije u usta svetitelju. Kada olovo topljakom, Svetitelj podiže ruke k nebu i moljaše se govoreće Gospode moj Isuse Hriste Ti si me ukrijepio u dosadašnjim mukama Budi sada sa mnom ogakšavajući mi bogove Ti si mi jedina utjeha Pokaži očigledno da mi pomažeš pobijediti satanu I ovog nepravednog sudiju, jer kao što sam znaš, radi tebe stradam. Završivši molitvu, Bonifatije se obrati k svetim mučenicima s molbom da mu svojim molitvama pomognu pretrpjeti tu strašnu muku. Mučitelji, pristupivši, otvoriše mu gvozdenim spravama usta i nališe mu olovo u grlo, ali to ne povrijedi svetitelja. A kada prisutni ljudi vidješe takvu svirepos i mučanje, zgroziše se i stadoše vikati, Veliki si Bože hrišćanski, Veliki si care Hriste, svi vjerujemo u tebe, Gospode. Tako vičući, svi krenuše ka obližnjem idolskom hramu sa željom da ga sruše, a protiv sudije, vikahu i kamenjem se na njega bacahu da ga ubiju. Sudije pak napusti sudište, i sa sramom pobježe svoju kući, naredivši da Bonifatija drže pod stražom. Sjutradan izjutra, pošto se narodna vreva bješe stišala i buna prestala, sudija se ponovo pojavi na sudištu, izvede predase Bonifatija i huljaše ime Hristovo i smjevaše način Hristova na koji je Hрисtos bio raspet. Asvetitelj ne podnoseći hugu na gospoda svog izgovori mnogo uvredljivih rijeći protiv suddije i uzvratimo ruggajuti se bezdahnim bogovima njihovim izob, i izobričojuci svepivo i bezumje on ih koim se pokvajaju. Time svetitelj ponovo razjari sudiju i ovaj odmah naredi, te uzavreše kazan sa smolom i u njega vrgoše svetog mučenika. Ali gospod ne ostavi slugu svoga, angel gospodnji iznenada siđe s neba, orosi mučenika u kazanu, a smoga se prosu iz kazana. Nauku suknu silom promen i opali mnoge od prisutnih neznabožaca. Sam pak Svetitelj iziđe potpuno zdrav, bez ikakve povrede od ognja i smoga. Tada mučitelj, videći silu Kristovu, uproši se da i njega ne snađe neko zlo. I naredi da Bonifatija odmah po sjeku mačan. Vojnici uzeše mučenika i odvedoše na posječenje. Svetitelj, izmolivši dozvolu da se pomoli Bogu, okrenu se istoku i moljaše se govoreći Gospode, Gospode Boža! Udostoj me milosti Tvojih i budi mi pomoćnik sada, da mi враг zbog grehova mojih u bezumnu počinjenih ne prepriječi put k nebu, nego primi u miru dušu moju i smjestije sa svetim mučenicima koji proliše krv svoju za Tebe i očuvaše vjeru pravoslavnu do kraja. A stado koje si stekao časnom krvlju svojom, ljude tvoje Hriste, bliske meni, izbavi od nezna Božja i zablude mnogo Božačke, jer si ti blagosloven i postojiš vavijek. Pomorivši se tako, Bonifatije prikloni pod mač glavu svoju i bi posječen. Iz rane njegove isteče krv sa mlijekom. Nevjerni, videći ovo čudo, odmah se obratiše ka Hristu, njih pet stotina 50 ljudi, i odbacivši odvratne idole, prisajediniše se vjernima. Takva bješe končina svetog Bonifatija, koji pogazeći od kuće na put predskaza smijući se svojoj gospodji ono što stvarno dokaza i izvrši na djelu. Sveti mučenik Bonifatije postradoje 19. decembra 290. godine. Međutim, prijatelji Bonifatijevi а слуги Аглаидине, што бјеју с ним дошли ради набављања моштию, не знајући ништа ономе што се догодило, сјеђаху у гостионици и очекиваху Бонифатия. Но, видећи да се он до увеће не враћа, они се чуђаху, али кад он не дође ни сву ноћ, ни сјутра oni stadoše govoriti između sebe i osuđivati ga, kao što kasnije sami pričahu, pretpostavljajući da se on negdje napio i s bludnicama zanio, i smijući se govorahu, eto kako naš Bonifatije traži svete mošti. No, pošto se Bonifatije ne vrati i druge noći, pa i trećega dana, oni se uznemiriše i počeše ga tražiti po svemu gradu, hodeći i raspitujući za njega. Slučajno, ili bolje reći po promislu Božijem, oni sretoše čovjeka koji bješe brat komentarisija, koji vođaše zapisnik na sudu pri istjazavanju mučenika i donošenju smrtnih presuda njima i upitaše ga da nije vidio jednog čovjeka stranca koji je ovamo doputovao. On im odgovori da je juče jedan stranac na mučilištu bio mnogo mučen za Hrista pa smrt osuđen i mačem posječen. Pritom reče, ne znam da li je to taj koga vi tražite, no recite kakav izgleda taj čovjek. Oni mu opisaše spoljašnji izgled Bonifatije, nije velikog rasta, ima smeđu kosum. Ukazaše takođe i na druge osobenosti njegova lica. Tada im taj čovek reče, Zacijelo, to je to i jeste taj koga tražite. No oni ne vjerovahu i rekoše, Ne znaš ti toga čovjeka koga mi tražimo. I razgovarajući među sobom, Oni spominjahu raniju narav Bonifatijevu i smijavajući ga govoraku, zar će pijanica i bludnik stradati za Hrista. Međutim, brat komentarisijev uporno ostajaše pri svome mišljenju i govoraše. Takav po izgledu kako ga vi opisujete, čovjek juče i prekjuče bi istjazavan na sudu. Uostalom, šta vam smeta da idete i videte, vidite njegov vreš koji leži na mjestu gdje je on posječen? Oni onda pođoše za tim čovjekom i dođoše na mjesto posječenja, gdje stajaše vojnička straža koja čuvaše tijela svetih mučenika, da ih hrišćani ne bi ukrali. I taj čovjek koji idjaše ispred njih, pokaza im posječenog mučenika i reče, nije to taj koga vi tražite? A oni, kada ugledaše mučenikovo tijelo, odmah počeše raspoznavati druga svog, naročito pak, Kada glavu njegovu, koja je odvojeno ležala, prisloniše uz trup, tada potpuno jasno poznaše i ubijediše se da je to Bonifatije, i veoma se udiviše, ali se ujedno i postidješe što njemu rđavo mišljahu i govoraku, Usto se i bojaku da ih ne postigne neko zlo, što su osuđivali svetitelja i smijevali njegovo življanje, ne znajući pomisli srca njegova i dobru namjeru njegovu. Dok oni posmatrahu lice svetiteljevo i zaprepašćeni divljahu se, Oni odjednom ugledaše gdje Bonifatije polako otvori oči svoje i s ljubavlju gledaše na njih kao na prijatelje svoje. Usta mu se osmjehuju, lice mu sija i on cjelokupnim izgledom kao da im govori da im oprašta sve čime su se ogriješili o njega. Oni se užasnuše i ujedno obradovaše, i lijući tople suze plakahu nad njim i govorakom. Slugo Hristov, zaboravi grijeh naše, jer nepravedno osuđiva smo življenje Tvoje i bezumno Te ismijeva smo. Zatim oni dadoše neznabošcima pet stotina zlatnika, pa uzeše tijelo i glavu svetog Bonifatija i pomazavše ih mirisima, uviše ih u čista, zato spremljena platna, položiše ih u sanduk i krenuše natrag u postojbinu, vozeći tijelo mučenika, gospodji svojoj. Kada se oni približiše Rimu, angeo Boži javi se u snu Aglaidi i reče joj Spremi se te primi onoga koji ranije bješe sluga tvoj, a sada je brat naš i saslužitelj. Primi onoga koji bješe sluga, a sada je gospodin tvoj i pobožnoga ga poštuj. Jerion je čuvar duše tvoje i zaštitnik života tvoga. Ona probudivši se prepade se. Onda uze nikoliko uglednih crkvenih klirika pa iziđe u susret svetom mučeniku Bonifatiju, koga ona ranije poslala na put kao slugu, a sada pri povratku Primi ga u dom svoj, kao gospodina svog, pobožno sa mnogim suzama, radosnicama. I spomenu se ona svetiteljevog proročanstva, koje on izgovori polazeći na put, i blagodaraše Boga, koji tako ustroji, te sveti Bonifatije postade blagoprijatna žrtva Bogu za svoje i njene grijehe. Zatim Aglaida na imanju svom udaljenom od Rima deset kilometara podiže divnu crkvu u ime svetog mučenika Bonifatija i položi u njoj sa velikom čašću svete mošti njegove, jer molitvama mučenika bivahu mnoga čudesa. Isjelivahu se bolesnici, izgonjahu se džavoli iz ljudi, ispunjavahu se molitve mnogih koji se moljahu na svetiteljevom grobu. Iznad hrama svetog Bonifatije u Rimu, podignutim Aglaidom, kasnije bi podignut Prostrani hran u ime svetog Aleksija čovjeka Božija i mošti obojice svetitelja više 1216. godine preneseni iz donje u novu crkvu, u čioj se riznici i sada čuvaju česne glave njihove. Potom... I sama blažena Aglaida, razdavši sva svoja imanja ništima i ubogima, odreče se svijeta i poživje samne godina u velikom pokajanju, pa smirom usnu gospodu i pridruži se svetom mučeniku Bonifatiju položena kraj njegovog groba. Tako ovo dvoje svetih, na čudesan način promijenivši svoj raniji život, dobiše dobar kraj. On, krvlju omivši grijehe svoje, udostoji se mučeničkog vijenca, a ona suzama i surovim življenjem očisti sebe od skverni i oboje se javiše opravdani i besprekorni pred gospodom našim Isusom Hristom, kome slava vavijek. Amin.